الله محمده تعالى ونسعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهدله فلا مدل له من يدلل فلا هادئنا أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أمبه az-bizuri rahimahullah termasuk pada ayat yang ke-45 wa mithlu dza in arada as-sukunu waqfan fa ta'lamuna nasta'inu wa mithlu dza dan yang sama seperti ini اذا isyarah ذا itu Insya Allah Lillqarib isyarat yang menunjukkan dekat ini hanya saja terkadang zid adh ha dan bi terkadang ditambahkan ha dan bi menjadi haza ya, asalnya ingat za cuma ditambah dengan ha dan menjadi haza da. jadi ya, za Insya Allah yang sama seperti ini Yaitu seperti sebelumnya Apa itu sebelumnya? Sebelum bab ini Ini syarat kepada Bab yang terdekat sebelumnya Apa bab sebelumnya? Sebelum ini yang telah kita dewati Apa berzat? Pembahasan yang akan kita bahas, bapak-bapak, menerangkan bapak-bapak. Ya, hayat, menerangkan bapak-bapak sebelumnya. Ya, terima, menerangkan bapak-bapak sebelumnya. arat di za jadi kembali kepada yang terdekat sebelumnya apa lebihbah madzajiz sebelumnya itu membahas tentang mad jaiz maka yang sama seperti ini itu seperti mad munfasil Jaz minfasid yaitu minhaydu alqasri walmadhi atau wasu dari segi bolehnya dipendekkan dua harokat ataupun tawasud pertengahan empat harokat ataupun dengan mad lima atau enam harokat. Tiga Yang sama hukumnya seperti Merjaiz berfasihnya tadi Ditinjau dari sisi jawaz, eh, Jawazul Qasri Wal maddu wa tawassu Yaitu In a'radas sukunu Waqfan Ketika Munculnya atau terjadinya Sukun dikarenakan waqaf tiga Terjadinya Sukun ketika waqaf atau disebabkan waqaf disebabkan karena berhenti yang hal itu disebut madarid li sukun ya, disebut dengan madarid li sukun kenapa dinamakan madarid li sukun ri orud sukun adi dikarenakan munculnya sukun ya, terhadap kalimat tersebut dia men hadir ditinjau dari sisi al-qasr wa tawassut wal mad wal isba' hukumnya sama dengan mad jaiz bun ingat tadi ditinjau dari tiga sisi tadi fi jawazi qasrihi wa tawassuthihi wa maddihi ditinjau dari sisi boleh dipendekkan Minimal dua harokat atau pertengahan empat atau lima harokat atau dengan mad enam harokat. Maka sama dengan Merjaiz munfasil ingat dari sisi medal, ya, dari sisi ukurannya, dari sisi panjangnya. Ketakdamun nastain, so tidak ada mun dengan nastain. Maka dari sisi mikdarnya, dari sisi ukurannya Sama dengan majaz pun fasil Ketika munculnya sukun Terjadinya sukun dikarenakan waqaf Fala taj'adu lillahi anjadan Wa antum ta'lamun Wa antum ta'lamun وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ Bisa dua harakad atau empat lima atau no Ini Ini Ini boleh nasta'in Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Dua harakad Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Empat atau lima harakad Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 6 harakat. Tu boleh 2 ya tau pertengahan dari 4 atau di makhrajat ya, kemudian mad 6 harakat. Yang samanya ingat dari sisi ukurannya Mengedarnya panjangnya, sudah fahami, sudah fahami. Faham? Jadi samaannya mitruda yang sama dengan hal ini, Yaitu dengan meja ismufasid meja arid lishukun. Apa itu meja arid lishukun? Pendekatannya meja lishukun adalah ayat dia. Ba'dal harfil maddi Harfun mutaharrik Bi'ayi harukatin kanat Fi halil wasli Thumma yusakkan hadal harfu Lilwaqfi Ayatia Ba'dal harfil mad Harfun mutaharrik Adanya Huruf yang berharokat setelah huruf mad Adanya Atau datangnya Huruf yang berharokat Setelah huruf mad Dengan harokat apa saja Al-Muhim Huruf yang berharokat tersebut datang setelah huruf mad Setelah alif Atau setelah waw Atau setelah ya Jadi ada huruf yang berharokat Setelah huruf mad Dengan harokat apa saja Mau itu dengan fathah Dengan dhummah Atau dengan kasrah Kemudian wasli ketika kondisinya wasal, thumma yusahkan hafal harful waqfi. Kemudian huruf tersebut huruf yang berharokat yang datang setelah huruf mad disukunkan karena waqof. Ya, ingat adanya huruf berharokat setelah huruf mad dengan harokat apa saja? Ya, yang dia kondisinya wasal, ya, harokat tersebut kondisinya wasal ketika disambung berharokat ada pun disukun dikarenakan waqaf. Hmm, seperti dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinash shirotal mustaqim. Asalnya apa nun? Berharakat dhammah. Dan nun disitu datang setelah ya. Ya ya sukun nasta'in kemudian datang nun berharakat dhamma kenapa nun berharakat dhamma fi halil wasli yaitu ketika wasal thumma yusakkan kemudian nun tersebut disukun kerna waqf. Kerna waqf. So, kan li lil waqfi karena waqaf karena waqaf yang disebut mad'al disukun dikarenakan li urudis sukun hadi karena terjadinya sukun pada kalimat tersebut ya, sukunnya bukan sukun asli karena tadi koru ya, karena wakaf bukan karena sukun asli karena di sana ada kalimat yang akhirnya atau ketika kita wakaf pada kalimat tersebut sukun asli macam-macam ya. kalimat yang kita wakaf pada kalimat tersebut ada kalimat tersebut wakaf di atas sukun asli ya, sukunnya asli ada pun sukun arid itu sukun yang baru yang sementara yang insident ya, artinya apa? ada sebab lain sukunnya bukan asli karena ada suatu insiden ada suatu faktor kejadian apa faktornya wakaf. Berhenti. Kalau tidak waqaf Dia berharakan Kalau tidak waqaf Maka dia berharukan. Tanya. Apa contohnya yang sukun asli Berhenti Di atas sukun asli Seperti mungkin antum menemukan Yang fi'il amr yang sukun eh. Maka ha. Di situ ada sukun di atas eh, Di wakuf di atas Sukun asli eh. Baik itu idhab eh. Atau irji' Ukhruj eh. Maka berarti di atas Sukun asli yang seperti itu Inna a'tayna Kalkawthar Fasalli Di Rabbika Wanhar Fasalli Di Rabbika Wanhar Wanhar Fihil amr Asli rakyat Bukan wanharu Atau wanharii Ya, atau han haru tetapi sukunnya sukun asli di atas ha oh. itu namanya berarti di atas sukun asli bukan arid bukan sementara sukunnya ya, bukan karena satu faktor ya, tetapi karena asli bawaannya Jadi, dia sukun perbedaan antara sukun asli dengan sukun aridh jika sukun aridh ini sukun yang sifatnya Insidentil ada faktor lain yang menyebabkan sukun, diantaranya ini wakaf penyebab sukunnya atau idghom, ini boleh jadi karena idghom ini asalnya berhaloqat, tetapi karena dia tolongkan menjadi sukun, ini karena dia tolongkan menjadi sukun, tanya. Seperti yang banyak dicontohkan oleh para ulama' dan yang sudah kita lewati dalam Ba'a Idubamu Tamashinain ya. dalam Kira'a Abi Amr dari riwayat As-Susi ya. di surat Al-Fatihah ya ketika dia Idubamkan maka menjadi sukun ya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin ya. Mimiyah Yang asalnya di Kasrah Ar-Rahmanir-Rahim Saya tadi kerana di Idugam kan Menurut kirwah tersebut Menjadi sukun Sebabnya Itu Idugam bukan Arid ya. Bukan Waqaf Ya, apaan arinjah karena idgham. Ini ya bukan karena waqaf. Nih. Bisa juga karena waqaf tadi. Ar-rahmanir rahim. Ya, di sini sukunya karena apa? Waqaf. Jadi kalau tadi karena idgham Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin sukunya karena itu kok itu di macam-macam aridh boleh jadi aridhnya karena lil waqfi 'ain sukunnya karena waqaf atau aridh sukunnya terjadi sukun yang baru yang sementara karena idgham jadi paham sukun bisa terjadi karena salah satu dari dua faktor Ya, Kerana wakof atau karena itu Jadi hafal definisi madarid. Adanya huruf yang berharokat yang datang setelah huruf mad dengan harokat apa saja yang harokat tersebut teranggapnya ketika wasal kemudian disukunkan dikarenakan wakof mad' di al digabungkan oleh para ulama tajwid terhadap mad' al dari segala hukumnya yaitu mad lin digabungkan dari segala hukumnya fi jami' ahkamihi bi al'arid lis dengan mad' al Lisubun seperti di surat Al Quraisy, Fi Quraisy, fi Quraisy itu madlin. Ya. Tapi digabungkan hukumnya ke madarit lisubun. Sehingga sebagian mengatakan, ya madlin arid lisubun. waladzamzuri nimahullah wa mithlu dha in arada sukunu ay wa mithlu albadil munfasili itu yang sama seperti bainunfasil fi jawazil mad walqasri dari sisi bolehnya untuk dimadkan dipanjangkan 6 harokat walqasri atau dipendekkan 2 harokat ai wa tawassutu dan juga dengan tawassut pertengahan Empat atau lima harakat kapan dibolehkannya seperti ini dia ya, tiga kondisi yaitu al-madu wa wal qasru in arada sukun li ajlil waqfi ketiga munculnya atau terjadinya sukun dikarenakan waqaf menunjukkan apa? Tadinya berharakat, kemudian muncul sukun, terjadi sukun dikarenakan waqaf. Eh <tuh> awal atau atau atau karena idgham tadi yang sudah disebutkan, sudah saya contohkan. Boleh jadi sukun tersebut terjadinya karena memang waqaf yang tadinya berharakat dikarenakan waqaf menjadi sukun. Atau karena idgham yang tadinya berharakat dikarenakan idgham menjadi sukun. Wsuratuh bentuknya atau gambarannya ayakuna akhirul kalimati mutaharkan nyatalah akhir kalimat tersebut bergerak, akhir kalimat bergerak. Wqablahu Wa harfumaddin walinin dan sebelumnya berubah huruf mad atau huruf lin huruf mad karena ada alif. Yeah. Huruf lin kerana Ya dan waw saja yeah. Sehingga Kullu liinin Apa? Maddun yeah. Wali sekuillu maddin Linun Setiap huruf liin Pasti huruf mad Tetapi belum tentu huruf mad itu huruf lin, Dikarenakan huruf mad ada tambahan Halif Sudah diperahami ya. Akhir suatu kalimat berharokat Dan sebelumnya Terdapat huruf mad atau huruf lin Atau tadi definisi yang sudah disebutkan ya. Huruf mad atau huruf lin Yang diikuti oleh huruf yang berharokat Kemudian disukunkan Karena waqaf atau karena Idhuam Maka ketika itu Boleh anda memilih Apakah dengan koser Dua harakat Atau dengan tawassul Empat atau lima harakat Atau dengan mad Enam harakat Hanya saja katakan imam Ibn al-Jazari ya, Yukra'u Fi suratin Fi nadirihi yang bagus kata Al-Imam Al-Jazari ya. Dibaca di setiap surat itu Dengan sepadan Dengan rata Dengan sama ya. Ada pun Beraneka ragam dalam satu surat Kata beliau min Termasuk dari lahan khufi Kesalahan yang sama Yang hanya orang-orang yang sudah mempelajari tahu Oh dia Aneka ragam dibacanya tapi hmm. yang bagus apa? Dengan rata Kalau dia baca dua rokat, dua rokat semua Alhamdulillahirrabbil'alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratul mustaqim Syiratul ladhina an'amta alihim Wairil <tuh mencari> maghdubi alaihim Waladzallin Itu namanya apa? Dua semua Ujungnya Kalau oh, Panjang-panjang semua Empat-empat semua Enam-enam semua Jangan dicampur <tuh> Alhamdulillahirrabbil'adamin <mencari> Ar-Rahmanirrahim punya dua nanti apa empat nanti panjang lagi. Jangan. Jangan dicampur. Tadi kata Imam Al-Jazari min al-lahnil khafin. Dari lahan, itu kesalahan. Hanya saya sama. Ya. Artinya hanya orang-orang yang sudah belajar yang hanya. Wadari Hal itu contohnya sukun di ajlil waqfi, sukun dikarenakan waqaf, seperti pada kata tu'allimun, kita buka Al-Imran, ayat yang ke-79 ini. Limun adanya di akhir ayat atau di tengah ayat Terima Tu'al Limun adanya di tengah ayat atau di akhir ayat Terima Tu'al Limun Esmarak Kalau alimun adanya pak sebelum akhir ayat ya. masih di pertengahan ya. maksudnya apa ketika antum seandainya darurat Dia harus berhenti di situ ya. maka otomatis antum akan wakofkan nun kenapa antum wakofkan nun dengan sukun ya. atau kenapa antum sukunkan nun dikarenakan wakof Dikarenakan wakw. Asalnya nun ini berharokat. Nun yang berharokat fathah ini atau uh, berharokat fathah ini atau melihat datang setelah tu'allimuna eh, Taulimuna. Tu Taulimuna. Adanya huruf yang berharokat. Datang setelah huruf mad. Eh, Berharokatnya itu ketika wasal. Taulimuna al wa bima kuntum mtd jadi apa? Yusakkan diajil waqfi, disukunkan karena waqof pada kalimat tersebut berhenti. Ya. Karena kita di darurat, ya. kita enggak kuat membaca dari makna, dari basharin sampai apa? Bismakum tum terusun, maka apa? Kifu, itu shittum. Antum boleh berhenti di mana pun antum kehendaki, sesuai dengan kadar apa sahaja masing-masing. Yang itu namanya tadi Wakfun daruri Nanti dalam bab wakaf Di sana ada yang namanya wakaf Darurat Ima ya, i daiki nafasin Boleh jadi karena Nafasnya memang pendek Atau karena Faktor lain yang meharuskan Dia berhenti Maka Ketika antum haruskan padanya berhenti hendaknya dia sukun Kenapa sukun? Karena Makom. Jadi baca bunyi dari summa. Summa yang kulanin nasi kuno ibadah li. للله ولكن كونوا ربانيين بما كونتم تعلمون. Jadi disana boleh tadi dengan fasad ataupun tawassud ataupun dengan mati Walaki kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimun Bima kuntum tu'allimun Bima kuntum tu'allimun Hilang lagi hukumnya Kembali kepada Aslinya Yaitu mat tabi'i dua harakan Kembali kepada aslinya Yaitu mat tabi'i dua harakan Jadi adanya ziyadatu Al-mad Ziyadatu al-mikdar Ini ya Ukuran panjang yang dikarenakan Ada sebab lain itu diantaranya Waqaf Dibahami Al-Mu'im tadi menemukan Huruf yang berharokat setelah huruf Mad, mau itu di tengah kalimat Ya atau di akhir kalimat Di tengah ayat atau di akhir ayat Tetapi antum dan Mewakafkannya Maka disebut Mad-a'arif lishukun Zaman saya kecil Guru Gaji itu memahamkannya Madarid itu ya, Katanya Mat-tabi'i diikuti satu huruf hidup ya. Mat-tabi'i ya, Diikuti satu huruf hidup Maksudnya satu huruf yang berharokat ya. Mat-tabi'i Diikuti satu huruf yang Berharokat ya. Sehingga kalau mat-tabi'i saja Bukan madarid Iya suhu fi ibrahim wa musa um ya. musa ya ini penatbiin nabi awak tidak ada setelah huruf yang berharakat maka tidak dikatakan benda al dishur tetap dia penatbiin ya khatulin harus ada huruf yang berharakat setelah huruf man itu atau steroid kalau tidak ada, tidak disebut mata arid disebut kedua tadi di surah Fatihah yang sudah kita baca. Yang kedua pula awal ma'abs. di mana? Hafiz. Ma'am, di tengah ayat atau di akhir ayat? Ali Imran ayat ke-14. Di di akhir ayat atau di awal ayat? Hmm? Sebelum. Ma'am, Maaf ada di awal atau di tengah Di awal ayat atau di tengah ayat Maaf itu didapati sebelum ba alif dan alif termasuk huruf mad ya. dan banyak ba yang terlihat berharokat kasro kapan berharokat kasro fi halil wasri ketika wasal ya. kemudian apa yusakkan li ajril waqfi disukunkan karena waqaf kalau tidak waqaf dia sebenarnya berharokat kasro ya. ketika disambungkan dengan ayat yang setelahnya وَاللَّهُ عِيدَهُ أَصْنَعُ الْمَآبِ قُلْ أَوْ نَبِيُوهُمْ تiga disambungkan maka dia berhak kata kasok. tapi karena disukunkan atau karena wakaf maka dia disukunkan. terbaca وَاللَّهُ عِيدَهُ أَصْنَعُ الْمَآبِ. اdbuluh berhak kata والله عيده هسن المآب والله عيده هسن المآب Kemudian fi qira'ati abi amr min riwayat as-susi pada qiraah abi amr dari riwayat as-susi Itu pun diwaqafkan dikarenakan idgham yang tadinya berharakat ya setelah huruf mad kemudian diwaqafkan li ajli adid dawr dikerakan id dawr wa ulima mimma zukira anna fihi awjahan anna fihi awjuhan thalathatan inda kullil qurra wa ulima mimma zukira Maka diketahui dari apa yang telah disebutkan an-nafihi bahasanya pada madadari disukun awujuhan salatatan ada tiga cara. Ada tiga sisi. Inda kulli qur'ah menurut seluruh para ahli qiraat ah, madadari disukun itu boleh dibaca dengan tiga cara. Yang pertama atul. Dengan panjang, yaitu enam harokat. Kemudian yang kedua tawas dengan tawas satu, empat harokat atau lima. Wal koser dan yang ketiga dengan koser dua harokat. Wujhul kull madkhorun fil asri dan masing-masing dari cara ini baik itu dengan dibaca panjang atau pertengahan atau pendek Enam atau empat atau, atau dua harakat Madgurun fil asli caranya disebutkan dalam kitab induk fil asli itu dalam kitab induk beliau ya. kenapa karena syarah yang ada pada kita ini ringkasannya adapun imam ya Sulaiman Al-Jamzuri beliau memiliki kitab induknya jadi syarah tuhfatul atfal ini itu beliau sebutkan contoh-contohnya cara-cara ini kita harus melihat pada kitab induk ini dari syarah ini itu antaranya qul wallahu ta'lamu bissaur fadhallu